Увечері Арнольд повідомив Греко про загрозу. Їм належало прийняти серйозне рішення під час опівнічного приймання гарячого шоколаду. Якщо Елізабет зазнає ґрунтовного клінічного обстеження, додаткова доза ліків в її організмі буде негайно виявлена. «Ми можемо уникнути цього двома способами», – задумливо сказав він. «Якщо зменшити дозу, яку ми даємо їй?» «Я вже думала про це», – сказала Греко. «Або я думала й про це», – сказала Греко. Вони кинулися в обійми одне до одного з природним автоматизмом давніх коханців. Вони залишалися в цьому положенні близько п'яти хвилин, і Арнольд у паузах між поцілунками – Нашіптував їй щось на вухо. Все було точно так само, як і в інші ночі їхнього зв'язку, підсолоджені бажанням, приправлені небезпекою. І лише одна деталь цього разу не збігалася. Арнольд перший відчув це. Його спина напружилася. він втягнув ніздрями повітря. Очі місць греко округлилися, коли вона кинула погляд поверх його плеча, у напрямку дверей. Вона видала здавлений вигук і Арнольд відсторонився від неї, щоб на власні очі побачити привид, який безцеремонно порушив їхню близькість. Привидом була Елізабет у своєму мережовному паніварі з білим обличчям скелетоподібними руками на одвірку дверей і очима що тліли в темряві, як деревне вугілля. Не варто перериватися, ледь чутно, але з отрутою в голосі промовила вона. Продовжуйте ж, Гарнольде. Елізабет, тобі не слід було спускатися сюди. Я не могла знайти дзвіночок, цей проклятий лікар колись засунув його. Мені довелося спуститися, вона змусила себе посміхнутися. Її зуби при цьому були схожі на крихітні копії надгробних каменів. Але я задоволена, що зробила це. Мені не можна було пропустити ні за що на світі цю чарівну картину. Гарнольде. «О, місіс Бордон!» – схлипнула міс Греко, «Ви не повинні думати, що...» «Заткнися ти! Ти мені вже обридла!» «Ти все зрозумів, Арнольде, обридла!» «Ти помиляєшся, Елізабет, і сама знаєш це», – рішуче сказав Арнольд. «Просто мізереко щось потрапило в око». «Я знаю», – сказала Елізабет. «Але вона єдина жінка, до якої тобі більше не вдасться схилитися. Я хочу, щоб її ноги не було в моєму домі. Завтра ж». Міс Греко почала благати її. «Це нічого не змінить», – сказала Елізабет. «Ви звільнені, міс Греко. Якби Арнольд був моїм слугою, а не чоловіком, я б звільнила й його. Але він мій чоловік. Вам зрозуміло? Мій чоловік». Міс Греко повернулася і вибігла з кімнати. Арнольд стояв, безпомічно затиснувши вуха, не в силах чути звук віддалених кроків на встелених килимами сходах. «Тепер ти можеш зайнятися мною», – сказала Елізабет втомлено, – «але тріумфуючи. Ти можеш відвести мене нагору, Арнольде, а завтра ти зателефонуєш до бюро «Знаймо» і наведеш довідки щодо заміни місгреко». «Тільки цього разу я поговорю з кожним кандидатом особисто». «Гаразд, Елізабет», – сказав Арнольд. Наступного ранку Ральф відвіз місцгреко на станцію. Вона залишала будинок у тому ж костюмі ствіду, в якому приїхала. Перекрашений пір'єм капелюшок був низько насунутий на почервонілі запалені очі вона навіть не озирнулася на Арнольда, який з вікна вітальні спостерігав за її від'їздом з виразом вічної і безсилля. Від нього йшло щось більше, ніж просто коханка. Від нього йшов його порятунок. Коли він побачив, як міс Греко сіла на переднє сидіння, він уже знав, що її привабливість лише частково була романтичною що її підтримка і розуміння, вміле поводження зі снодійним, яке одного разу позбавило б його від Елізабет, були важливішими перевагами, ніж звабливі ноги і миле обличчя. Зітхнувши, він відвернувся від вікна і побачив Елізабет на візку, яка спостерігала за ним». «Бідолашний Арнольде», – сказала вона, злобно посміхаючись. «Тобі ніяк не обійтися без жіночої допомоги, чи не так? Тільки тепер вона пішла і тобі залишається розраховувати тільки на мене, бідолахо. Поплач трохи». Вона підштовхнула візок ближче. «Ти зробив те, що я говорила тобі? Зателефонував до бюро «Знаймо». «Так», – сказав він стомлено, – «сьогодні в день ти зможеш вибрати будь-яку з трьох кандидатур. Їм призначено різний час, починаючи з другої години. Ти робиш успіхи, Арнольде». «Напевно, мені варто сходити в кіно», – сказав Арнольд. «Якщо ти не думаєш, що я тобі знадоблюся». «Іди», – хихикнула Елізабет, – Подивися якийсь старий романтичний безлуздий фільм «Шалені пристрасті і красивих дівчаток». А потім викинь їх із голови, викинь для своєї ж користі. Він повернувся додому о п'ятій годині. З того моменту, коли вхідні двері зачинилися за ним, на горі почав дзвонити дзвіночок. Він кинув своє пальто на софу, і на силу, пересуваючи ноги, пішов нагору. Елізабет була в ліжку, вже встигнувши накрутити волосся на папільйотки. Вона була майже люб'язна. «Я все влаштувала, Арнольде. Я підшукала для тебе втілення жіночої доброчесності. Я радий, Елізабет. Вони всі прийшли вчасно. Перші дві були просто неможливі». – хитро сказала вона. – Вони занадто молоді. Ти ж знаєш, як на тебе діють молоденькі жінки, Арнольде. Але я більше, ніж впевнена, що ти знайдеш ту, яку я вибрала, найпривабливішою і найзрілішою. Вона дурнувато хихикнула. – Схоже, ти знаходиш усе це цікавим. – Цікавим? А чому б і ні? – Спустися вниз і подивися на неї сам. Цілком можливо, що вона тобі сподобається. Може, вона навіть більше, ніж міс греко. Їдиш?» Арнольд нахмурився і вийшов з кімнати. На кухні біля плити топталося щось низькоросле і неймовірно товсте. Вона обернулася, коли війшов Арнольд. Їй було далеко за шістдесят. І сплутане сиве волосся було гарним доповненням до потрійного підборіддя і червоних щік. «Вона кличе мене?» – пошепки запитала вона. «Твоя благовірна!» «Я тільки почала готувати каву». «Дзень, дзень!» – пролунав дзвінок на горі. Арнольд з обличчям білим від люті вийшов до сходів і підняв голову вгору. У дверях своєї своїй спальні стояла його дружина. «Як вона тобі сподобалася?» – прокричала Елізабет. «Ти і мріяти про таку не міг, чи не так, Арнольде?» Вона дико зареготала і з силою зачинила двері. Розалючений Арнольд повернувся на кухню. «Дружина приймає снодійне о дев'ятій годині», – рішуче сказав він. «Ти не забудеш?» Ні, що ти, сказала жінка, ти дуже блідий, ти ще ніколи не виглядав так погано. Ти все зрозуміла щодо дози? Так, всього один кубик понад норму. Добре, тепер їй залишилося не так багато. Одному Богу відомо, на чому вона тримається. Він ніжно погладив рукою червону щоку. «Я ніколи не забуду тобі цього мама». Вона кокетливо посміхнулася і пішла на другий поверх. Її вже кликала до себе Елізабет. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький